Den syldaviske atomforsøgstation i Sprott har opsendt den første bemandede raket til månen. Ombord i rumskibet befinder sig Tintin, Terry, kaptajn Haddock, professor Turne Sol og ingeniør Wolf. 133 meter i sekunde. Far forløber nordmægt. Jorden kalder. Jorden kalder. Kom ind, Måneraket. Jorden kalder. Jorden kalder, kom ind på en raket. Jorden kalder, jorden kalder, kom ind en raket. Jorden på jorden venter man ængstligt på livstegn fra raketten. Uafbrudt forsøger man at komme i forbindelse med de fem rummænd. Har de mistet bevidstheden under det vældige tryk i starten. Hallo, hallo, jorden kalder månenraketten. Kom ind, månenraket. Hallo, jorden kalder. Tænk, hvis vi har begået en fejl i beregningerne. Det er en katastrofe. De skulle have svaret for længst. Hallo, hallo, jorden kalder. Skifter. Langt derfra, i byen Snorre, i nabostaten Bordurien, er efterretningstjenesten også ivrigt optaget af at lytte. Ind, det er også en kedelig streg i regningen for os, hvis de alle er omkommet. Det kan vælte vores planer, så vi må begynde forfra. Hallo, kalder Månedraketten. Svar, skifter Hæ? Hæ? Det er hunden. Tager Så er det i at fald overlevet. Starten. Åh, oh, hvor er Nej, lad være med at slikke mig til. Jo, nu husker jeg det er frygtelige pres. Jeg må være besvimet. Hallo, Månhækæs. Kom ind, Månhækæs. Hallo, hallo. Tintin her. Jeg har netop kommet til mig selv. Øjeblik! jeg skal lige se til mine kammerater. Mm -hmm. Tak. Jeg har det fortræffeligt. Men. Øh, du prøver lige at blive mig ind. Er vi på vej til månen, hva? Hallo, måneraketten her. Kaptajnen er også kommet til sig selv. Og, og nu, professor Tunisol. Og nu, Wolf. Alle er friske. Hvilken position har vi? Hallo, jorden her. I holder den beregnede kurs og er i øjeblikket 4.000 km fra jorden. 4.000 kilometer fra jorden? I øh, forstår de da ikke, mine herrer, hvilken fantastisk eventyr vi oplever netop nu? Det er netop til at tro på. Jeg drømmer ikke om at tro på al deres event, professor. Lad mig komme ud af denne her kasse. Åh, uh, så de er skeptiske, men hvis de lige ser her... Du store, se dækslet, Det er du ponder, du hvad var det, der vækkede os? Vi fik en lille lure. Det er vel ikke jordskælv? Og oh, I ulykkesfugle. Ved I da ikke, at måneraketten blev opsendt for en halv time siden? ha de er en stor spøgefuld, professor. Jeg vil endda sige fuld af spøgefuldheder. Hallo, hallo, jordenkælder. Farven er nu 11 km per de bevæger dem 8.000 km over jordens overflade Nej! Uh. Hallo! her. Det viser sig at DuPont og DuPont også er ombord. Der er sket en misforståelse. Jamen altså, det er jo kruefuldt. Vores ildbeholdning rækker kun til fire personer, og nu er vi seks plus Terry. Hvad er der sådan et par fegepatter? Nu kan man vel ikke engang tillade sig at tobak på grund af den ilt, som I to kølbaner og skridt i mm. Hold op, med jammer. Det udvikler koldioxid. Nå, det var vist noget, vi er noget. Wolf, tin kom her og se i polygonperiskopet. Jorden, vores gode gamle moderjord, er 10.000 kilometer børte. Fantastisk. <gård> Når man har oplevet sådan et praksyn, kan man dø roligt. Ja, vist. Men hvis det er dem lige meget, professor, så vil jeg nu gerne leve lidt endnu. Bevares, som de vil. Det ved de bedst med dem selv. Tintin, vil de meddele jorden, at jeg overtager styringen af måneraketten nu? Der falder lidt ro over De prongerne holder op med at snøfte. Klikterne fordeles. Wolf og Tintin kontrollerer instrumenter Og kaptajn Haddock kontrollerer sin whiskyforsyning Mmm. Endelig har man et øjeblik fred og ro Til sine studier Denne her etiket er ved at kigge lærmer på ah. Det var første kapitel Jeg føler mig allerede hvad er Op med Til kapitel Det var Jo, hvad nu det? mit bliver Hjælp, jeg ned med dig i glasefiske! Hjælp! Så meget har jeg da ikke drukket! Og, og Terry, H hvorfor går du rundt i kabinen med hovedet nedad? Ruff, ruff. Det er dypongerne. De har slået atommotoren fra. Åh, hvorfor skal de dog altid pille ved alting? De er femikler. Hjælp mig, Wolf! Jeg kan ikke. Jeg, jeg, jeg flyver rundt i luften. Ten, ten. tryk på knappen, så får vi kraften tilbage. Måneraketten kalder jorden. Vi havde et lille uheld, men nu er atommotoren i gang igen. For en sikkerheds skyld tager vi de magnetiske støvler på. Ude Hvis atommotoren igen skulle gå i stå, kan vi færdes normalt i disse støvler. Sådan. Og her er Haddock støvler. Sima, hvor er han? Hvor er han blevet af? Kaptejn! u Her er Til kan er vil du tilbage? Er du Høb, eller er du blevet sindssyg? Hør. Jeg flyver tilbage til det Jeg har af flyvende, flyvende Wolf, slår jeg to fra Jeg kravler ud og prøver at fange ham med lasso nu, hælden, jeg i lasso. Ja, har jo en hest Jeg har jo en lalalalalala Så hepp Hold op, Jesus Ikke Jeg trækker dig langsomt ind ja, Jeg, jeg... jeg... jeg trækker dig se min Og en... som... som... äh, Så som i, mand dine fjollerier havde mere kostet os livet. Ikke med der. Og hvis jeg griber i og igen, bliver du nået stedende og rejst naturen. Omsider er Haddock sikkert bord. bords. Atommotoren kan sættes til igen. Og da kaptajn Haddock om sider bliver pinligt ædru, er han for en tid beskæftiget med kammer -saks. De prongerne skæg og hår giver sig nemlig til at vokse vildt i rummet. Du skulle bare se dig selv i spejlet, bon. Kig heller på dig selv, din skækæbbe. Det er eftervirkninger af en mærkelig sygdom, som de tidligere har været plaget af. De må klippe igen kaptajnen, og bliver ved med at vokse ud. Hvad prøver, tror de ellers der er ved at foretage med menneske? Giv mig hellere en lav hvis de er en eller to det gør ondt. Hi -hi. Ha, det det kigger ved øerne. Næste, og så hold op med det fniseri Jeg har væbbler over det hele på hænderne. Men de her ønsker måske også en vandundulation. Det er koldt permanent. Så verdenspressen engang spørger mig, hvad jeg foretog mig om, så kan jeg svare to politiet i skægget. Ah. Hallo, hallo. Jorden her. De har nu tre minutter til at planlægge Tøjne, det her. Det er godt, I mener samt. Jeg havde sandt at sige, glem denne vigtige manøver. Hvad er vigtigt, er der Ære, ja, kaptajn. Hvis vi fortsætter mod månen med raketspidsen for os, som et projektil, bliver vi alle slået til plukfisk. Nå, det synes var Ja, naturligvis. Det er det, vi har motorerne til. Tag nu deres magnetiske støvler på alle sammen. Også de, kaptajn, hvis de da ikke vil lege fugl igen. Ja, det er det ja, det 30 sekunder. Starts. Vingsmotorer. 15 sekunder. Hov, til lige så hurtigt. Jeg mangler snørebåndet på den eneste Raketten her. perfekt afsluttet. Vi kan nu langsomt tage farten af raketten og lande på månen. Godt. Land i bare Snart er det vores tur. Øh, Simas chef. Æ, tror du for alvor? Lykkes dem at lande på månen? Mm, ja, vist. <laughs> Men om de kommer derfra igen, så det er jo en anden historie. Lad os lytte videre. Kaller Jorden, vi tager os nu en bid mad, inden vi forbereder landingen. Jorden kaller. Gør alt klar. Afstanden til månen er nu kun 6.000 kilometer. Afprøv automatisk styring. Op i kurs. Endnu syv grader mod Østwolf. Sådan, ja. Jeg ja, lige mod kraterets navle. Alle ligger ned i kabinen. Vægt at tage. Två, syv, søtten, saltvandsvæsk, de de bonger. Søtten et par Hvis professoren så, at jeg ikke lå ned, så bliver jeg strittet af. Hallo? Morgenraketten her. Atommotoren er koblet fra og hjælpe motoren slået til. Farten tages af. Det hammer i vores tændinger. Vi har svært ved at vi har svært ved at, at trække vejret. Vi ved underligt tænke sig at vi har ganske få minutter vandt rundt på månen, hvis vi da ikke alle er døde Ærligt. Hallo. Kap Kap, kap har mistet bevidstheden. Det det gør frygteligt vi ja. her! Oh. Jorden kalder, kalder morgenraketen. Nej, der kommer ikke flere livstegn fra Aston. er blevet smidt med også. Og oh, denne forfærdelige stilhed. Det var hunden, et dødsyg, inden den også tabte bevidsthed. Hallo, jorden kalder. Jeg taler Kom ind. Kom ind, månedraketten. Nej, der er noget galt. De skulle have svaret for længe siden. Prøv igen. Hallo? Månedraketten her. Professor Tone vil nu tale til jer fra morgenen. Vi er landet. Landet. Hvordan er modtagelsen? Kan de forstå mig? Ja, men vi hører en Åh, det er bare de to politimænd, der ikke er helt vågne endnu. Tintin har iført sig sin rumdragt. Han befinder sig i det aflokke, hvorfra man kan forlade raketten. Og han vil som den første betræde månen. Åh, oh, sikkert et syn helt overvældende. Ingen træer, ingen blomster, intet levende. Himlen er sort som, som blæk med tusindvis af stjerner. Nu går jeg ned og stigen. Kun få ting endnu. Det er min sidste. Nu er jeg der! Jeg står på overfladen! det oh, er på mig, ting. Måden. jeg, Må jeg er Ja, jeg Ja, er mindst seks gange mindre her end på Jorden kartel. Ja, jeg godt, det det bare Hvad? Er sige, Ja. Nu ser den præcis ud, som når vi kigger på morgenen nede fra jorden Ja, det kommer vi for til at opleve i det Tin Tin, nu kommer terroren ned til jer Jeg følger selv efter Du har ikke et der Er det, er det der? Vi ramte lige der hvor vi kiggede før Det eksploderede vi nedslaget Er det der? Jeg er Nej, selvfølgelig ikke når der ikke er luft på månen, kan man heller ikke høre en eksplosion Vi var heldige, at vi ikke blev ramt af nedslaget kaptajn. Ja ja, hvad hvis de tror, de kan fremme turismen på månen Ved den slags nære så får Kære venner, stå der ikke der, uden at foretage noget Vort udstyr skal i land Wolf er allerede i gang Hvad venter han for resten på?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 og det er andre i det hele reguleres Netop, som vores venner frygter at Måneraketten gør klar til start igen. Så de skal efterlades på månen, bliver døren til rumskibet åbnet igen. Det er en grov sans, de har for humor, Wolf. Det så krantigvindeligt ud, som om de ville lade os i stedet i denne rigmiddelandskab. Og undskyld, ja, ja, det, det, det var vist det, det var uheld. Ja, det var også dumt af mig, men jeg tog vist fejl af et af grebene. Nå, nå, nå, nok om det. Kartalen kommer op og hjælper dem med at udløse de store kasser. Tintin bliver her nede hos mig. Ja, det er nydeligt. Og bare sleve arbejde til mig. Lad kamelen pukle. Deres arbejde er ganske enkelt. Hver kasse er forsynet med stålvejere. De behøver blot at end dem i det særlige hejsesystem, vi har ombord. Ja. Jeg var op mig, Hallo, hallo. Måneraketten kalder jorden. Vi er ved at udløse materialet. Alt går planmæssigt. Og bortset fra et lille uheld med en knækket stålvejere, der forårsager, at professor Turene Sol er virkelig at mast under en kasse, forløber alt virkelig planmæssigt. Jeg begriber ikke, at den vejer kunne knække. Det må skyldes de voldsomme vibrationer, der gennemrystede raketten, inden vi landede. Men derfor behøver de nu ikke at skubbe til mig, unge mand. Fok, den læge farse. De skulle hellere takke ting -til på deres grædende Ud Uden med, at de vil have mads nu. Hvad er det med Wolf? Han har vist fået et ildebefindende. Øh, Wolf? Er det jeg, jeg, jeg, jeg aner det ikke. Jeg, jeg troede, jeg åh, skulle besvime. Oh, nu går det vist lidt bedre. Bare rolig, Wolf. Vi er alle trætte. Måske ildapparaterne ikke er indstillet ild nøjagtigt. Og så finder DuPong og Dupont tiden inde til en lille promenadetur på månen. Tænk engang, er vi to været rundt, hvor ingen andre fører været. Det kan man aldrig vide. Men øh, se dig alligevel for. Og, se dig selv for. Jeg tør vede på, at du ikke havde lagt mærke til den kløft der lige foran. Hmm, naturligvis er det. Jeg ser alt. Uh, for den hvilken kløft taler du om? Denne her, og nu springer jeg! Jeg har altid beundret min egen græsige, grøsige, grøsige, mm, hvad vil det sige, lethed i bevægelserne. Ræk mig i din hånd. Vi danser en lille ballet. Hvad er det En ballet? Nå no, ja. Hvorfor ikke? Ah, ah, ah, ah. <laughs> oh, nej, vi må vist heller holde op nu Tænk, hvis folk så os Folk? <laughs> oh, nej, Det du er et Der er jo ingen folk her Der er ikke en kat på månen Så, så Hvem siger det her bedre nu! Har du engang for eksempel, hørt om matten i månen? Ah, altså, som no du er forrest. For ikke at tale om de fodspor i månestøvet. Nå? No. Jamen, fodspor? Der er altså andre. Hallo, DuPong og DuPong kalder månerraketten. Det er Dupont, der taler. det. Jeg er det i? Ja, ligesom uh, uh, uh, uh, Dupont. Hallo, hallo. Tornesol her. Vi har lige gjort en sensationel opdagelse. Der er mennesker på månen. Vi har nemlig opdaget nogle fodspor. Fodspor? Ja, ja, ja. Det er nok en af os, der har sat den, skal de se. En af os? Ha, nej, jeg må lige. Det kan umuligt være en af os fra raketten. Der er nemlig to parallelle spor. Lige præcis. Så er det vel deres egne. De er nok gået i ring og kommet på sporet af dem selv. Kan det virkelig tænkes? Ligesom gang i ørkenen med din jeep. To sæt fodspor, og vi er alene. Ring lige op til kaptajnen og spørg, hvad han mener. Tak, jeg hørte hele samtalen. I er helt alene om at være et par klappuler. Kom i heller tilbage til raketten og sæt farten lidt op. I har kun 1-5 en timer endnu. Ja, ja, vi kommer. Hvis man finder vores videnskabelige undersøgelser ligegyldige, så vil hmm, vi bevares. Men kaptajnen skal nu passe lidt på med sine fornærmelser. Der kunne jo være lokale klapugler på måneden. Uddrag af Professor Thurnes Sols 3. juni kl. 23.45. Det var meningen, at vi skulle opholde os her en helt månedag, som svarer til 14 jordiske. Men da ildbeholdningen er bestemt for fire personer og en hund, og ikke for seks, som tilfældet er nu, hvor vi reducere opholdet til ti dage. Hallo, hallo, kalder jorden. De optiske instrumenter er opstillet, og de videnskabelige undersøgelser påbegyndt. Og den 5. juni kl. 19.20 er månetanken færdig til at køre. Kaptajnen er ved udkigsposten. Tintin er ved rette. Han gør tegn. Alt fungerer normalt. Antennen er oppe. Man er parat til afgang. God tur og kør forsigtigt. så vildt, Tivoli. Omforladelse. Den er ikke så let at manøvrere med. Af min næse. Pas på. Hold dig godt fast. Af min pande. Hallo. Tænk tæn her. Forsæt for rystelser og snups er alt vel ombord. Hvad? Ja. Ja, Hvad siger han? Men jeg vil ringe fast kun i hans mål, Taz. Der er dog forbannet i den her underlag. Jeg bliver snart til en Så tag hjelmen af Du behøver den ikke, før vi står ud Au Først siger du, at jeg skal tage hjelmen af Og så bremser du som en sindsø Se der til venstre Bag de små klipper Det ligner indgangen til en grotte Den må vi se nærmere på Går du med dig ind, kaptajn? Ja, er med på den værste ruff, ruff. Vi havde næsten klemt dig, du skal selvfølgelig med Bare man nu vidste, hvor grotten fører hen Lad os tænde løgter Meget har jeg oplevet i mit liv Men aldrig måned sige vold En drøbstinshule Det tyder på, at der engang har været vand på måned Øh, ja, men visst ikke drømme Kærej, hold da nu til os er katten, der slår mig Næsten som helt dog kæft ikke tro uh, uh, uh, uh, uh. En afgrund, kærej faldt ned Skynd dig, kaptajn Tag dit ræb og, og bind det fast her om blok. Jeg tænker, at det er umuligt Øh, du vil ikke. det Jeg forsøger det er umuligt Teri skal reddes Hvad forsigt er det til? En hver anstrengelse tager på din hilbeholde Så, nu er jeg fodfaste på en lille afsats Teri! Teri! Åh, er for kort jeg kan ikke nå længere ned nu Så kommer vi igen for syv tørren Kaptejn, jeg synes jeg kan se noget røre sig dernede Jeg slipper okay. revet jeg... Slipper revet, er du klart? med det, mand ja, så havner vi samme sted Det kan ikke komme til skade Hvorfor svarer du ikke? Jeg har du til det? Hallo, hallo kaptajn. Tag jeg i leve, hans radio fungerer ikke. Lad Rife glede sig langt ned som muligt, så hopper jeg mig vej frem med en skarp sten. Hallo Tintin. Tag jeg er jeg i sigerhed nu. Hallo, hallo. Tanken kalder. Vi er på vej tilbage nu. Et par timer senere kører månetanken ud på en ny ekspedition med kaptajn. DuPong og DuPong samt professorturene Sollonbo. Tintin og Terri bliver tilbage i raketten sammen med Wolf for at hvile lidt ud oven på strabasserne. Det er sikkert rigeligt at se til, Wolf. Jeg reparerer i mellemtiden vores radio og morgenudstyret. Det er snart spisetid. Jeg går ned og forbereder lidt mad. Skal I hjælpe dem? Nej, nej, nej, endelig ikke. Det klarer jeg. Wolf er pludselig blevet så mærkelig. Han er helt forandret. Hvad kan du er ham? Jeg tror, jeg går ned og holder øje med ham. Åh! -ha. Du har vist ikke regnet med, at obersten ville rejse hele vejen til månen for at få hævn, va? Milde himmel! Du, du har vel ikke slået ham ihjel? Hva rolig! Det var kun en sovepille, men i løber til en tænning, vej Og nu, Wolf. Tilbage til jorden. Uden at vente på de andre. Men vi kan da ikke efterlade dem til en grusom død her på månen. Bla, bla, bla. Ingen sentimentalitet, lille Wolf. Det er i forvejen småt med ilden. Vil du selv tilbage til jorden i live? Eller vil du dø undervejs? Nej, nej, nej. Jeg mener, jeg vil ikke være med til sådan en ugærning. Pas på. Køderen leder efter sin herre. Men den giver vi samme behandling som Tintin. <laughs> hallo, hallo. Månetang kaller igen. Hvad betyder alt det der? Hallo, hallo. Wolf her. Æ, ø, ja, ø, Ingenting. Tintin er nedenunder, og Terje ville også ned. Og nu er den rolig igen. Æ, fortsæt I bare. Men, men vi har motorskade. kaptajn er ved at reparere solbatterierne. Vi er på vej tilbage. Ah, fordømt. Vi må er stadig straks, Wolf. Men, men, men, men skal varmes op. Og det varer næsten en halv time. Oh. Hvor er jeg? Af mit hoved Hvorfor er jeg bagbundet? Og, og hvor er de andre? Hallo, hallo Så svar du for katten Tanken kalder raketten Er I fandt i søvndingene? Mystisk Stigen er hejt op Og døren er lukket Hvad skal det nu betyde? Jeg har på fornemmelsen Er foregår noget lysk i den raket? Ha jo, tanken kalder raketten. Kan I så svare? Du forbarmende raketten slingrer Bare at den ikke vælter Hvad er det dog for en kladderian, der har pillet ved startmekanismen? Ah, du prøver vist at sabotere og andet wolf Starter. Eller jeg skyder den kugle for panden Nej, nej, nej, nej, du, du, må, du må ikke skyde jeg, jeg skal nok Au! Oh min arm ting, ting. Så skulle vi mødes igen, Oberst De har nok ikke forandret dem siden kom plottet dengang i Tildavien Og de er ikke gode til at binde ræb Godt og kanel Hvor kommer han derfra? Vores ven Wolf har skjult ham bord. Det er et komplot. Wolf har hele tiden spioneret for Bordurien. Og Obers Djorken? Ja, de kalder dem måske stadig oberst Boris. Jeg nægter og udtale mig. Det kan også vente. Vi må straks tilbage til jorden. Vi har højst ind til fire dage nu. De næste timer arbejdes der hektisk med at klargøre raketten og efter instruktioner fra jorden startes den fremskyndede tilbagerejse Hallo landingsbane Hvis alle går efter planen så skulle de være tilbage om cirka 4 timer Spørgsmålet er blot om de har ild nok Jeg kan heller ikke lide at radiokontakten pludselig er afbrudt Ja, vi er jo ikke beggekursen med 15 grader Hallo. Måneder, Men radioforbindelsen er afbrudt, og det har sin forklaring. Oberst Boris er nemlig kommet fri, og han har haft en ekstra pistol gemt i proviantrummet. He hey. så bytter vi roller, mine herrer. Det kan de takke de to detektiver for. De fandt, at deres håndjern var sikrere end ribene, der bandt mig. Og nu har de dem selv på nede i lasten <laughs> De slipper ikke godt fra dette her, Oberst Vi får se, vi får se Behold hænderne oppe dig, Wolf Der er ikke helt nok til os alle Nu skyder jeg de overflødige Men, men du, du lovede at skåne dem Hvad vil du da ind? Slip mig! Au! au. Hallo, hallo! Sol kalder jorden. Det er forfærdeligt. Ubers Boris havde befriet sig, og Wolf kastede sig over ham. De, de kæmpede, og nu er de begge døde. Måneraketten kommer af dig på rette kurs, og raser gennem rummet mod jorden. Vendingsmanøvren lykkes, men den sidste ildflaske er snart brugt op. Hallo, hallo, jorden her, kun 10.000 km igen, hold modet oppe, vær klar til at koble den automatiske styring til Hallo, Tin Tin her, forstået? Men jeg er svimmel, og de andre døser Jeg ja, er farvel med jer deroppe. jeg er træt af at lytte til jeres samtaler, når vi ikke får fingre i raketten hvor den for min skyld gerne ryge af hækken til. Hallo, hallo. Jorden kalder mig Ja, jeg hører til ringen. Den automatiske styring er sat til. Bravo. Læg den på deres køje, Tintin. Raketten er nu kun 1200 km fra jorden. og et øjeblik afløses atommotoren af hjælpemotoren. Kom. Vi kører til landingsbanen med det samme. Se! Dagsensvogn er på vej mod landingsstedet, M men det er forfærdeligt! Stansansvogn! Gør tegn til ham! Han risikerer at blive kloster brændt op. Hallo! Våne raketsen! Luk dørene op! De er ladet! Hallo! Gode gud. Ikke en lyd derindefra! Det er som er at træde ind i et gravkammer. Professor, Tintin! -tin. Det lykkedes. Tintin -tin slår øjnene op. Ja, hvad er der sket? Åh, oh, luft. Rolig. I er alle frelst. I er på jorden. Mine kammerater og, og, og Terry, er det i god behold? Professoren og de to detektiver og Terry er uden for far. Men kaptajn Haddock er livløs. Kaptajn Haddock, det er mig, Tin, Tin Vi er på jorden igen. I sikkerhed. Han reagerer slet ikke. Pulsen er meget svag. Det, det er nok hjertet. Og han var jo sådan en stor ønder af whisky og sådan... Øh... Æ, whisky. Æ, hvem taler om whisky? Helt med den. Kaptajn, kære gamle ven. Hvor gjorde du mig bange? Kære venner, kære venner. Hvilket eventyr. Her kommer jeg med whiskyen. Også et glas til mig Det er første gang jeg smager den slags Men dagen den må jo fejres ah. Prøv jeg venner Vi har fuldført den største opgave i vores tid Og vores spor er for stedse indgraveret på månen Jeg lover dem alle Hvad lover de professor? Jeg lover, vi vender tilbage til Månen. Hvad siger de? Vender tilbage til Månen? Aldrig i livet. Aldrig, siger jeg. Om jeg så bliver splittergal. Der er kun ét sted, der er ved at være. Her på vores gode gamle jord. Rigtigt, kaptajn. Skål! Skål!